Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ четвертий. Прокинувшись наступного ранку, пар вирішив нічого не говорити Коллу про свій сон. Для початку хлопець і сам не був упевнений, чи наснився сон сам по собі, чи тому, що він так наполегливо про нього думав? І взагалі, чи справжнє це видіння? Та й коли він розповість колу, той скаже, що нерозумно продовжувати думати про те, чого він явно не збирається робити. А потім, звичайно, буде суперечка. Чи доцільно вирушати в зуби дракона шукати гадес Хорн та друїда, який помер 300 років тому? Тож краще залишити це питання в спокої. Вони поснідали холодною їжею, а ще трохи дикими ягодами. Випили води з потоку, щасливі, що мають хоч це. Дощ припинився, але небо було захмарене. День стояв сірий та загрозливий. Повернувся вітер з північного заходу. Гілки дерев гнулись, листя шалено ривіло від поривів. Брати зібрали речі, сіли на човен та відштовхнулись від берега в річку. Мермідон сильно розлився, човен підкидало і крутило, але все ж вони пливли на південь. Вода була забита уламками. Брати тримали весла під рукою, щоб відштовхнувати будь-що велике, що може нашкодити. Скелі ранне похмуро маячили з обох боків оповиті шлейфами туману та низькими хмарами. У їхній тіні було холодно, і у братів швидко оніміли руки та ноги. Вони виходили на берег і відпочивали, коли могли, але це мало що давало. Не було їжі, не було способу зігрітись, не витрачаючи час на розведення багаття. Через кілька годин знову пішов дощ. Стало холодніше, Вітер посилився, і продовжувати плисти по річці стало небезпечно. Нарешті їм здалась невелика бухта під захистом соснового гаю. Брати швидко вивели човен на берег та розбили табір. Багаття весело потріскувало, брати поїли риби, яку зловив кол, і спробували висохнути під брезентом. Спали вони тоді погано, було холодно і незручно. Тож пару тієї ночі взагалі нічого не наснилось. Ранок приніс необхідну зміну погоди. Ураган перемістився на схід. Небо прояснилось та наповнилось яскравим сонячним світлом. Повітря знову потеплішало. Вдалось висушити одяг. Човен ніс їх на південь. І до полудня стало досить тепло, щоб зняти верхній одяг та чоботи та насолодитись відчуттям сонця на шкірі. «Як то кажуть, після шторму завжди стає краще!» Задоволено заявив Кул. «І от тепер буде гарна погода, пар, ось побачиш. Ще три дні, і ми вдома!» Той усміхнувся і промовчав. День тягнувся, ставав ліднивішим, і літні запахи дерев і квітів знову почали наповнювати повітря, вони пропливли під південною вартою, чия чорна гранітна маса виступала вгору з скелі на краю річки. Навіть з такої відстані вежа виглядала грізно. Камінь зернистий і непрозорий, та такий темний, що здавалось ніби поглинає світло. Ходили усілякі чутки про цю місцевість. Дехто казав, що південна варта жива і що харчується землею. Дехто розповідав, що вона рухається. А ще майже всі погоджувались, що вона, здавалось, ставала все більшою. А ще в цій вежі служив елітний підрозділ солдатів Федерації, але їх ніколи ніхто не бачив. Братам вдалося спокійно пропливти повз. До пізнього вечора вони дістались до гирла річки, у місці, де Мармідон впадав у райдужне озеро. Те розкинулось перед ними широким простором сріблясто-блакитної води, яка на західному краю стала золотою від сонця, що ковзало по горизонту. Райдуха, від якої озеро отримало свою назву, вигнулась над головою. Ледь помітна всяві сонячного світла, сині та фіолетові кольори були майже невидимими, а червоні та жовті, здається, втратили яскравість. Десь безшумно вдалені летіли журавлі. Омсфорди вивели човен на край берега та причалили. Там, де ряд тінистих дерев, виходив на низький крутий берег. Вони розбили табір, повісивши брезент на випадок зміни погоди. Кол узявся ловити рибу, а пар – збирати дрова для вечірнього багаття. Юнак деякий час і йшов берегом на схід, насолоджуючись яскравим блиском вод озера та кольорами в повітрі. Через деякий час він повернувся в ліс і почав збирати шматки сухого дерева. Він пройшов невелику відстань, і ліс став вологим та наповнився запахом розкладання. Юнак помітив, що багато дерев, здається, вмирають. Листя їхнє пов'яло і було коричневим. Навколо лежали зламані гілки Кора дерев облучились. Покрив землі також виглядав якось нездорово. Здавалося, тут нічого живого не було. Ні дрібних тварин, ні птахів. Ліс був безлюдний. Юнак вирішив припинити шукати дрова у цьому напрямку, та вже повертався до берега, коли побачив будинок. Котеч, зарослий бур'янами, ліанами та чагарниками. Дошки звисали, віконниці лежали на землі, а дах провалювався, Шибки розбиті, а вхідні двері стояли відчиненими. Будиночок стояв на краю бухти, яка далеко заходила в ліс від озера. І вода у ній була стояча і зеленувата. Запах огидний. Пар подумав би, що будинок безлюдний якби не побачив крихітний стовп диму, що піднімався з зруйнованого димаря. Юнак завагався, дивуючись, що хтось живе тут, і спитав себе, чи справді там хтось є, чи, можливо, дим лише залишок. І, врешті-решт, спитав себе, можливо, там потрібно комусь допомогти. Він вже зробив крок, щоб подивитись, але в котеджі та околицях було щось настільки огидне, що пар навіть не змусив себе зробити крок. Замість цього він вигукнув запитання. Почекав мить, потім знову гукнув. Відповіді знову не було. Юнак майже з полегшенням повернувся і пішов далі. При поверненні кол вже чекав з рибою. Тому брати поспіхом розвели багаття і приготували вечерю. Обидва трохи втомились їсти рибу. Але все ж це краще, ніж нічого. І вони були холодніші, ніж собі уявляли. Коли з вечерю було покінчено, брати сіли дивитись, як сонце опускається за горизонт, а райдужне озеро перетворюється на срібло. Небо потемніло і наповнилось зірками. З тиші сутінків виринули... Типові звуки ночі. Тіні від лісових дерев подовжились, з'єднались і стали темними басейнами, які поглинули останні промені денного світла. Пар намагався придумати спосіб сказати Коллу, що він не хоче повертатись в Шейдівейл. Але раптом з лісу вийшла жінка. Як одна із тіней, вона вийшла, скандибаючи за дерев. Уся зігнута та пригнута, одягнена в лахміття, шари якого, здавалося, повністю обгортали тіло. Її голова була непокрита. Крізь довгі пасма густого безбарвного волосся визирало тверде обличчя. Ця жінка могла бути будь-якого віку, так принаймні здавалося, і була дуже й дуже корява. Вона обережно вийшла та зупинилась за колом жовтого світла багаття, спершись на палицю, зношену від користування. Одна груба рука піднялась та вказала на пара. «Ти мене кликав?» – запитала вона голосом, який тріщав крихким деревом. Юнак миму волі витріщився на жінку, та виглядала так, ніби її витягли з землі ніби вона не мала права бути живою і ходити. З неї звисали бруд і сміття, ніби друга шкіра. — Ти кликав? — спитала вона ще раз. Юнак нарешті зрозумів. — Там, біля котеджу Так, то був я. Жінка усміхнулась. Її обличчя скривилось від зусилля. У роті майже не було зубів. Ти мав зайти, а не просто стояти. Двері були відчинені. Але я не хотів. Вони завжди відчинені, щоб ніхто не прийшов повз без привітання. Багаття завжди горить. Так, я бачив дим, але ти дрова збирав, так? Ти іскала горна. Її очі подивились на човен. Довгий шлях, так. «Від чогось тікаєте?» Пар миттєво завмер та швидко подивився на брата. Жінка зробила кілька кроків ближче, намацуючи землю перед собою палицею. «Багато хто тікає сюди. Усі лякі. Приходять з країни поза законом, шукаючи те чи інше. Це ти? О, є ті, хто не мав би з вами справи, але я не з них. «Не з них». «Ну, ми взагалі-то не тікаємо». Озвався кол. «Ні? Тому ви так добре екіпіровані?» Вона махнула палицею. «І як вас звати?» «А що потрібно?» Різко запитав пар. Йому подобалась ця жінка все менше і менше. Та зробила крок уперед. Щось з нею було не так, Щось, чого пар раніше не бачив. Вона здавалась не зовсім реальною, трохи мерехтіла, ніби була з диму або з маси нагрітого повітря. І рухалась ця жінка також неправильно. Здавалось, що вона – одна з маріонеток, яких використовували в шоу на ярмарках. І, здається, її супроводжував запах зруйнованого котиджу. Жінка раптом принюхалась. «А це що?» – запитала вона в «Я відчуваю запах магії!» Юнак раптом похолол. «Ким би не була ця жінка, братам не треба мати з нею нічого спільного!» «Магія, так! Чиста, непорочна, сильна!» Язик жінки лизнув нічне повітря. «Солодка!» Колу виявилось цього достатньо. «Краще вам знайти дорогу назад, звідки ви прийшли!» Сказав він, не намагаючись приховати ворожість. «Тут вам не раді. Йдіть звідси!» Але жінка залишилась на місці. Її рот скривився в гарчанні, і очі почервоніли, як вугілля багаття. «А ну, йди до мене!» Прошепотіла вона. Ти, хлопче. Кривий палець вказав на пара. Йди но до мене. Пар та кол обидва обережно зробили кілька кроків назад, подалі від багаття, а жінка зробила кілька кроків вперед, обходячи світло, відтісняючи братів далі в темряву. Солодкий хлопчик. Дай на мене тебе скоштувати. Її брати налаштувались тримати оборону, битись. Жінка побачила це в їхніх очах. Її посмішка стала злою. Вона зробила крок уперед, і ще один, а потім на неї кинувся Кол. Коли вона дивилась на пара, він спробував схопити її та затиснути руки, але жінка виявилась набагато швидшою. Палиця хльоснула хлопця і вдарила по голові. Кол впав на землю. І миттєво вона кинулась на юнака, воюючи як оскаженілий звір. Але пар був швидшим. Він використав пісню бажання, не замислюючись, посилаючи жінці низку жахливих образів. Вона відступила здивована та спробувала відбитись від образів руками та палицею. Юнак скористався можливістю, щоб підійти до брата та підняти його на ноги. Поспішно він відтягнув коло від того місця, де нападниця дряпала повітря. Раптом жінка зупинилась, дозволивши образом стрибати навколо. Вона повернулась до пара з усмішкою, від якої холонула кров. Пар ще раз відправив образ демона, щоб налякати її. Але цього разу жінка просто простягнула руку до образа, відкрила рот і втягнула повітря навколо. Видіння зникло. Жінка облизала губи і зашипіла. Пар відправив у бій образ броньованого воїна. Жінка жадібно поглинула і його. Вона наближалась, вже не сповільнюючись образами а навпаки бажаючи, щоб юнак відправляв ще і ще. Здавалося, вона насолоджувалася смаком магії, здавалося, прагнула поглинути її. Пар намагався тримати кола, але брат висів на руках, усе ще приголомшений. — Кол, прокинься! — наполегливо шепотів юнак. — Іди, хлопчику! — повторювала жінка. — Іди, погодуй мене! Але раптом багаття вибухнуло спалахом світла. Галявина стала яскравою, як вдень. Жінка відсахнулась, раптовий крик закінчився гарчанням люті. Пар кліпнув і подивився крізь сяйво. за дерев вийшов старий, сивий в сірому одязі, з шкірою коричневою, як витримане дерево. Він вийшов на світло, як раптовий привид. На вустах його була люта усмішка, а в очах дивне сяйво. Пар обережно повернувся та намацав довгий ніж на поясі. «Отже їх двоє!» – подумав юнак і знову потряс кола, намагаючись привести брата до тями. Але старий не звертав на братів уваги. Натомість він повернувся до жінки. «Я знаю тебе! Забирайся!» «Інакше матимеш справу зі мною!» Та зашипіла, як змія, і присіла, ніби збираючись стрибнути. Але щось завадило їй атакувати. Повільно жінка почала обходити багаття. «Повернись в темряву!» Прошепотів старий. Жінка останнє зашипіла, потім розвернулась і зникла в деревах. Її запах затримався на мить довше, а потім теж зник. Старий неуважно махнув рукою на багаття, і те повернулося до норми. Ніч знову наповнилась заспокійливими звуками. Усе стало, як і раніше. Старий пирхнув та вийшов на світло. «Ба! Один з маленьких шахів ночі вийшов погратись!» з огидою пробурмотів він та із запитанням подивився на пара. «Ти в порядку, молодий Омсфорд. А він? Кол, так? Ох, отримав неприємний удар!» Пар опустив брата на землю, кивнувши. «Так, дякую. А не можете подати мені з рюкзака тканини і трохи води?» Старий зробив, як попросили. Пар витер голову кола, де уже почав з'являтися синець. Той скривився, сів та опустив голову між ногами, чекаючи, допоки вщухне пульсація. Пар підняв очі. Йому раптом спало на думку, що старий промовив ім'я брата. «А звідки ви знаєте, хто ми?» запитав він дуже обережно. Старий дивився на хлопців дуже й дуже спокійно. «Я знаю, хто ви?» «Тому що прийшов шукати вас. Але я вам не ворог, якщо ви так думаєте». «Я так не думаю. Ви ж не просто так нам допомогли. Дякую». «Немає за що дякувати. Та жінка чи хто там вона є, здається, боялась вас?» Він не питав, а стверджував. Старий знизав плечима. «Здається, так». «Ви знайомі?» «Я про неї чув». Пар завагався, не знаючи, чи варто продовжувати питати. І тому перевів тему в інше русло. «Отож, а навіщо ви нас шукаєте?» «Ох, це, боюсь, досить довга історія». Відповів старий, ніби зусилля, необхідні для розповіді, були дуже й дуже великі. Я тільки підсяду до багаття. Тепло дає полегшення моїм старіючим кісткам. Ах, хлопці, у вас випадково немає, Елю? Ні, шкода. Я думаю, що не було навіть шансу роздобути його. Вас так поспіхом випроводили з варфліта? Пощастило врятуватись, можна сказати. Старий підійшов та обережно опустився на траву, склавши ноги, і обережно розправив сірі шати. «Я хотів наздогнати вас там, знаєте, а потім сутичка з федерацією, і ось ви пливете на південь». Він потягнувся за чашкою, зачерпнув воду з відра та зробив великий ковток. Кол уже сидів, спостерігаючи за всім, з притиснутою до голови тканиною. Пар сів поруч із братом. Старий допив і витер рот рукавом. «Мене відправив Аланон», – сухо заявив він. Настала довга тиша. Брати Омсфорди спочатку подивились на незнайомця, потім один на одного, а потім повернули до старого погляди. «Аланон?» – запитав пар. «Але ж він мертвий вже триста років», – прямо сказав Кол. Їх співрозмовник кивнув. «Так, дійсно, я обмовився. Насправді, привид Аланона. Його тінь, але все ж це той самий друїд, по суті». «Тінь Аланона?» Він відірвав тканину від голови, забувши про травму. Юнак не став приховувати свого здивування. Старий потер бородати під боріддя. «Ну, ну!» «Наберіться, будь ласка, терпіння, а потім я все поясню. Багато з того, що я вам скажу, буде важко сприймати, але ви краще спробуйте. Повірте, це дуже і дуже важливо». Він енергійно потер руки та витягнув їх до багаття. «Подумайте про мене як про посланця, добре? Як про гінця, надісланого Алононом». Але спочатку одне питання. «Пар, чому ти ігнорував сни?» Юнак напружився. «Ви про це знаєте?» Їх надіслав Аланон, щоб привезти тебе до Гадесхорну. «Ти що, не розумів?» «З тобою говорив його голос, його тінь. Він викликає вас до Гадесхорна. Тебе!» «Твою кузину Рен і...» «Рен?» З недовірою перебив Кол. Старий виградав збантеженем. «Я ще щось не те сказав. Доведеться повторювати. Так. Кузину Рен і Вокера Бо також». «Дядько Вокер, так я пам'ятаю». Кол глянув на брата і з огидою похитав головою. «Це смішно. Ніхто ж не знає, де вони. Рен взагалі живе десь на заході з роверами, у задній частині фургона. А в оке не бачили майже десять років. Він може бути взагалі мертвий». «Але він не мертвий», – сказав старий та багатозначно подивився на кола. Потім повернув погляд до пара. «Ви всі повинні прийти до Хадесхорна». До кінця поточного місячного циклу. У першу ніч нового місяця з вами поговорить Аланон. Пар відчув, як по спині пробігає холодок. Про магію кол схопив брата за плечі. І про те, що ми, омсфорди, повинні врятувати світ. Піддражнив він, театрально вирячивши очі. Старий нахилився вперед. Аланон говоритиме про те, що схоче, і про магію, і про порятунок світу, та про істот, подібних до тієї, що щойно вирубила тебе палицею, як дитину. Але, думаю переважно, молодий кол, розмова буде про це. Старий кинув жменю темного порошку у вогонь, так раптово, що пора з колом різко відсахнулись. Полум'я спалахнуло, як того разу, коли старий з'явився. Але цього разу сформувався образ, і він збільшився. Образ чотирьох земель. Сільська місцевість, безплідна і порожня, позбавлена життя і зруйнована. Темрява і дим висіли над усім. Річки були заповнені уламками, води отруєні. Дерева зіхнуті, позбавлені життя. Не було нічого, крім чагарників. Люди ходили як тварини, а самі тварини тікали, коли наближались люди. Навколо кружляли тіні з дивними червоними очима. Вони грались всередині тих людей, які ходили довкола. Ці тіні міняли людей. Робили з них щось невідоме. Це був кошмар такої люті та жаху, що пару та колу Омсфордам здалося, ніби це відбувається з ними, і що крики, які вириваються з ротів закатованих людей, були їхніми. А потім видіння зникло. Брати знову опинились біля багаття. Старий сидів поруч і дивився на них яструбинними очима. Це була частина мого сну, прошепотів пар. Це було майбутнє, відповів старий. Або фокус, здригнувшись, пробурмотів кол, борючись із власним страхом. Старий люто глянув на хлопця. Майбутнє – це постійний, мінливий лабіринт можливостей, аж доки воно не стане сьогоденням. Майбутнє, яке я вам сьогодні показав, ще не визначене. Але воно, швидше за все, прийде, тому що нічого не робиться, щоб його змінити. А якщо ж ви хочете це зробити, то йдіть до Аланона і послухайте, що він скаже. Кол не відповів. У його темних очах коливався сумнів. — А скажіть хоча б, хто ви? — тихо спитав пар. Старий повернувся до хлопця, а потім відвів погляд. Подивився у темряву, ніби там був прихований цілий світ. І кивнув. — Я назвусь, хоча не бачу цьому сенсу. У мене є ім'я, яке ви швидко впізнаєте. Мене звуть Коглайн. Якусь мить пар і кол мовчали, а потім обидва почали говорити одночасно. «Коглайн? Той самий, який жив на сході з...» «Ви маєте на увазі Коглайна? Кімбарбо?» Старий роздратовано перебив братів. «Так, так, скільки взагалі може бути Коглайнів?» Він насупився, побачивши вирази облич братів. «І ви мені не вірите, вірно?» Пар видихнув. «Коглайн вже був старим у часи Брін-Омсфорд. Це було 300 років тому». «Старий? Ха! І що ж ти знаєш про старість, Пар-Омсфорд? Звісно, небагато». Він засміявся і похитав головою. «Послухай, Аланон жив за 500 років до своєї смерті». «Ти ж у цьому не сумніваєшся?» «І я не сумніваюсь. А от чому ти так дивуєшся, дізнавшись, що я прожив триста років?» Старий замовк. В його очах з'явилось порожнеча. «А що б ви сказали?» «Якщо б я сказав, що живу довше за Аланона?» А потім він зневажливо махнув рукою. «Ні!» «Не відповідайте. Натомість розкажіть, що ви знаєте про мене? Про Коклайна з ваших історій?» Пар розгублено похитав головою. «Що він був відлюдником? Жив у Херцтоуні з онукою Кім Барбо. Що Брін Омсфорд з Рона Юлія знайшли його там, коли...» «Так, так! Але що ви знаєте?» про нього як особистість. Подумайте, що ви вже бачили. Пар знизав плечима. Ми знаємо, що він використовував порошки, які вибухали. Він знав дещо про стародавні науки. Юнак згадував подробиці оповідей про Кохлайна, і йому здалось, що цей старий не бреше. Він використовував різну магію. Ту, яку де відкинули. «Чорт! Якщо ви Коглайн, у вас досі повинна бути ця сила. Вона у вас є? Це така ж магія, як і моя!» Кол раптом стурбовано подивився на брата. «Пар! Як твоя? Магія? Як пісня бажання?» «Хе! Ні! Ні! Це занадто непередбачувано!» Це завжди було проблемою друїдів та їхньої ельфійської магії. Вона занадто непередбачувана. Сила, якою я володію, ґрунтується на науці, на перевірених дослідженнях. Моя магія не живе сама по собі. Вона не розвивається, як щось живе. Він зупинився. Люта усмішка зморщила старе обличчя. А також я не вмію співати. Тож, ви справді Коглайн? Тихо перепитав пар. Його здивування від того, що це, можливо, було очевидним. Так, так, пар. Старий швидко повернувся до кола, який збирався щось сказати та приклав вузький кістлявий палець до губ юнака. Тихіше, молодий Омсфорд. Я знаю, що ти все ще не віриш, і що твій брат також. Але просто послухайте, ви – діти Ельфійського дому Шаннара. Вас завжди було небагато, і від вас завжди багато чого очікували. Прийшла ваша черга, а я – лише гінець, і я цього не хотів, якщо чесно». «Проте я все, що є в активах у Аланона». «Але чому ви?» – встиг запитати Пар. Його худе обличчя було стурбованим і напруженим. Старий замовк. Ніби питання вимагало занадто багато відповідей. А коли нарешті заговорив, навколишнє повітря захопила тиша. «Тому що я колись був друїдом. Так давно...» що ледь згадую той час. Я вивчав магію та відкинуті науки, вибрав останнє, та відмовився таким чином від будь-яких претензій на права продовжувати жити з іншими. Аланон, знав мене і знав про мене, завжди пам'ятав, хто я. Але зачекайте, я трошки перебільшую, стверджуючи що справді був друїдом. Не був. Я просто вивчав різне усіляке. Проте все ж, Аланон прийшов до мене як друїд до друїда, хоча він цього і не визнавав. Йому потрібен був я, щоб прийти за вами та з іншими омсфордами, щоб повідомити їх про правдивість снів. Ви ж розумієте, у всіх вони вже були, у Рен і у Вокерабо. Усім було дано бачення небезпеки, яку несе майбутнє. Ніхто не відреагував, тому Аланон і відправив мене. Я колись був друїдом, у душі, якщо не на практиці, і досі практикую багато друїдських наук, які ніхто не знає, ні, моя онука Кімбар. Ні ваші предки, ніхто. Я прожив багато різних життів. Коли я пішов з Брін Омсфорд до Мальморту, я був коглайном відлюдником напівбожевільним, який носив з собою чарівні порошки. Таким я тоді був. Точніше, таким я тоді став. Знадобились роки після того, як Кімбар пішла. Щоб згадати себе справжнього І знову діяти І говорити Як старий Коглайн Мене підтримував сон друїдів Я знав його секрет Але ніколи Не хотів його використовувати Я завжди хотів Віддати себе В руки смерті Але щось заважало мені здаватися Можливо Це був Аланон Можливо він хотів бути упевненим, що у друїдів залишився хоча б один речник. Він побачив запитання в очах пара, передбачив формулювання і швидко похитав головою. «Ні, ні, це не я. Я не той речник, який потрібен Аланону. Мені ледве вистачає часу, щоб передати повідомлення. То це маю бути я?» Одразу ж запитав пар. Старий помовчав кілька хвилин. «Можливо, але у будь-якому випадку тобі краще спитати у Аланона». Ніхто нічого не сказав. Вони сиділи, нахилившись вперед до світла багаття. Усіх трьох щільно оточувала темрява. Крики нічних птахів ледь чутно відлунювали над водами Райдужного озера. Моторошний звук який якимсь чином, здавалось, вимірював глибину невпевненості, яку відчував пар. «Я хочу з ним поговорити», – нарешті сказав юнак. «Мені це потрібно, я думаю». Старий посміхнувся. «Тоді ти знаєш, куди йти?» Кол почав щось говорити, але передумав. «А мені здається, що це все треба ретельно обміркувати». Нарешті сказав він. «На це немає часу!» Пробурчав старий. «Тоді давайте не марнувати той, що є!» Відповів кол. Пар якусь мить дивився на брата, а потім кивнув. «Кол має рацію! Це потрібно обдумати!» Старий знизав плечима, ніби показуючи, що все він розуміє і що більше нічого не може зробити. А потім підвівся на ноги. «Отже, я передав вам повідомлення, тому й повинен йти. Потрібно відвідати і інших». Брати здивовано підвелись разом із ним. «Ви йдете зараз? Сьогодні?» Спитав пар. Чомусь він очікував, що старий залишиться, щоб продовжити переконати його у правдивості снів. «Здається, так буде краще. Чим швидше я продовжу подорож, тим швидше вона закінчиться. Ви лише перша точка на маршруті». «Але як ви будете шукати Рен чи Вокера?» – запитав Кол. «Так само, як і відшукав вас». Старий клацтв пальцями і з'явився короткий спалах сріблястого світла. «Магія!» Він простягнув кістляву руку. Пар потис її першим і відчув, що хватка старого була міцною, як залізо. Кол відчув те ж саме. Брати перезернулись. «Дозвольте, дам пораду», – раптом сказав старий. «Не те, щоб вона була потрібна, але все ж. Ви розповідаєте казки про друїдів, магію, історію власних предків». Це все свого роду перелік того, що було і минуло. Добре, це добре. Але зрозумійте, багато чого відбувається тут і зараз, і це теж має значення. Усі ваші розповіді не означатимуть нічого, якщо здійсниться майбутнє, яке я вам показав, вам жити у цьому світі. Вам, а не комусь іншому. Магія може служити багатьом цілям, але ви використовуєте її лише одним способом. Ви повинні побачити, що ще вона може робити. І цього не вдасться зробити, допоки ви її не будете розуміти. Я вважаю, що ви обидва не розумієте магію. Ще хвилину він обдивлявся хлопців, а потім повернувся та пошкутилькав у темряву. Не забудьте, перша ніч нового місяця. Старий зупинився, коли повністю увійшов в темряву і озирнувся. І ще дещо. Стежте добре за собою. Тіні це не просто чутки та казки старих жінок. Вони такі ж реальні, як ви та я. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тіні будуть скрізь, куди б ви не пішли. Та жінка, вона була однією з них. Вона прийшла сюди, бо відчула, що у вас є магія. Інші зроблять те ж саме. Він повернувся і почав йти далі в ліс, у темряву. «Багато що буде на вас полювати!» Востаннє крикнув він. Та про далі щось собі підніс. Те, чого брати не почули. А потім старий зник. Кінець четвертого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.